Gure hondoan daukago zaraigera torre. Eskupilotari guruz itsegingo bigo. Egunon zarain. Egunon, Nuria! Badakizu zenbat zertsonak jokatzen dira eskupilotan? Bai, bi jokalari edo bibikote elkarren kontra jokatzen da. Esango didazun no jokatzen den eskupilota? Ezkalerrian ez ezik erizoan Aragoin eta Gaztela eta Leonin ere jokatzen da. Hazi hartean ere, Irlandan antzerako kirola jokatzen da, Irlandar pilota. Badakizu zein den arruntena jokatzen denean, bai, arruntena bi edo lau pertsunak jokatzea da. Ezango didazu zede egiten den dinaka jokatuz gero, dinaka jokatuz gero bikoteko jokalari bat aurrean aharizuko da eta bestea atzean. Eta zenbat zanto arte izaten dira partidak? Partidak, 22 tanto arte izaten dira. Eskerrik que asko Saran agurt